Who should I give my love to, my respect and my honor to, who should I pay good mind to, after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, <veterinary> who next your mother, <laps> <Nikeieder> and then your father.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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتهلقين أما بعد فإن عصق الكلام كلام الله تعالى وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد <تصفيق> Nema sumnje da islam vodi veliku brigu o djeci općenito, a o njihovom odgoju posebno. I na to nam najbolje ukazuju riječi poslanika, koje bileže Buharija i Muslim od Ebu Horeire i bileži također ovoj hadisima Muslim od Džabira, Da je poslanik sallallahu alejselam rekao: "Ženu udaju četiri stvari." Pa je spomenuo njenu lepotu, njen imetak, njeno porijeklo i njenu vjeru. Pa je rekao, kao što smo spominjali juče: "Fadluhar bi zati ddinittarbitidak." I ti o ženi onu koja ima vjeru, ruke ti osiromašile. To jeste, ruke ti osiromašile ako tako ne postupiš. Zašto je Rasulullah sallallahu vseleme, ovdje kazao ili posebno potencirao a na ženu koja ima vjeru? Zato što u pogledu ova druga tri svojstva, lepota i metak i porijeklo, ljudi nisu nemarni. Nema čovjeka na zemlji da kaže ja ne bih volio da je moja žena lijepa. Jer ne da kaže volio bih da nema imetka da nije bogata. Ni takav se još nije rodio. Niti bih volio da nije iz lijepe porodice, da je lijepo porijeklo. Pa ova tri svojstva ljudi kako vode brigu o njima. I pridaju im pažnju. Ali ovo četvrto svojstvo često zanemare na račun šta? Jednog od prva tri svojstva ili svih tih osobina. Pa je vjera Znači nešto što je najbitnije i nešto što je najvrijednije kod čovjeka. Jer iz tog braka dolazi čovjeku potomstvo. A potomstvo može biti samo ispravno ako je došlo od žene koja ima pri sebi vjeru. Pa kada dođe čovjeku potomstvo, nakon toga dovi kao što su dovili poslanici. Rabbi heb li mil ne dunke jibe. Gospodaru moj, podari mi ti od sebe potomstvo koje je lijepo, koje je bogobojazno. Pa je dova roditelja ta koju uzvišeni Allah zađer oslušava. I koliko se ti god trudio, ako uzvišeni Allah ne otvori tvome djetetu srce za islam, i učini mu vjeru dragom, mimo mu u njegovom srcu, tvoj će trud biti uzaludan. Pa je prije samog odgoja bitna dova stvoritelju Tebaraka da uputi djete. Vidjet ćete čovjeka koji ne ulaže ni 10% truda u odgoju djece kao neko drugi. Pa mu je Allah uputi djete, a od drugog čovjeka ne uputi djete. Pa nije to samo tvoj trud, nego je to šta? To je milost Alaha Tebaraka da uputi tvoje dijete. I to često ljudi zaboravili. Kaže, sve radim, trudim se, dobro, jesi li ikada digao svoje ruke i zamolio stvoriti raza, on žel da uputi tvoje dijete? Jer ti ga, inneke la tehdi men ahbebtu, la kin Allahi jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti, o Muhammede, ja Rasulullah, salallahu ala Resulillah, ne možeš uputiti koga ti želiš, već Allah uput, upućuje koga on hoće. Pa ako Rasulullah, salallahu ala sallam, ne može uputiti koga želi, kako mi možemo da uputiti nekoga pa želimo izvesti na pravi put ili mu ukazati na ili ukazati na istinu svakako ukazivanje u ruci svakog čovjeka no međutim prihvaćanje i dosljedno držanje i sprovođenje u svom životu to je znači milost Allah te bareke od Alla daje kome želi u svojih robova Rabbena hab lana min azwajina wazurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama to znači da Allah uči kako da dovimo gospodaru naš podari nam u ženama našim i u potomstvu našem kurrate ajun. Ono o čime će se naše oči smiriti, da to bude radost našeg oka. Da se naša duša smiri sa njima i da smo zadovoljni sa njima i učini nas predvodnike, predvodnike bogobojazni. Pa kada žena zatrudni, nije dozvoljeno da samovoljno pobaci plod. Došla je predaj kod Buhari i kod muslima od Ebu Horeira, radijallahu te alanhu, da su se dvije žene iz plemena Huzeil posvađale, pa da je jedna od njih pogodila kamenom drugu. Pa je ubila i nju i plod koji je imala u svome stomaku. Pa je došla rodbina kod poslanika, saostavim da im presudi da se vidi, znači ko je kriv. Pa je presudio dju da se plati za dijete 50 dinara. To je krvarina, znači desetina krvarine za veliku osobu, koja je 500 dinara. A neki učačka neki učenjaci kažu da je to samo 5%, koliko potom bi da bilo dinara. molim, hiljadu. To je bilo na 25 dinara. Tako. Ako je ušur 10% 50 dinara, onda je 5% 25 dinara. U svakom slučaju razilaženje znači kada je u pitanju, znači uh, ta dija ili je krvarna za malo dijete. To je ako dijete iziđe iz maternice mrtvo. No, međutim, ako iziđe iz maternice živo, pa nakon toga preseli, onda je potpuna dija. Onda je puna dija, zato što je rođeno šta? Živo i nakon toga znači preselilo prije vremena, jeli, zbog tog udarca, pa je onda to živa osoba. I presudio je da, da plati krvarinu Akila. A Akila to su muškarci sa očeve strane koji plaćaju, znači, iskupinu za nenamjerno ubijstvo. I sam islamski se da se ovo odnosi na ubijstvo koje nije, ona nije htjela da je ubije. Pa to više liči Nenamjernom ubijstvu ili ima nešto što Fukaha ili Ulema spominje pa kažu katlu šibjamed, ubijstvo koje liči namjernom ubijstvu. Nije nenamjerno, niti je šta namjerno, nego je nešto između toga. Kako? na primjer, čovjek iziđe, što se često dešava kod naše braći Arapa, kada mu dijete pogodi položi na ispitu, iziđe na balkon ili na krov svoje kuće i uzme pušku, automatsku, i već kakvu ima, i puca. A ljudi leti, obično sjede, to se leti dešava kada se završe ispiti, tako da ljudi sjede, obično leti na, znači, kod njih, ko njih kuće nemaju krovove, nego samo je, znači, gore ploča i tu se sjedi, odmara se i, i očekivati je da će šta? Pogoditi nekoga, jeli, metak, pa da će ga ubiti ili ga u najmanju ruku ovaj, uh, ovaj, ozlijediti. I ti pucaš, pored toga znaš da ima i to radiš. Jesi ti cilio da ubiješ nekoga? Nisi. No, međutim, je li to nenamjerno ubijstvo? Nije, jer ti znaš da postojiš ta mogućnost da nekoga dotakne znači, metak koji se ispalio. Pa to u kaže, to je ubijstvo katlu šibhamed. Ubijstvo koje liči namjernom ubijstvu. Ha. Ubijstvo koje liči namjernom ubijstvu. I došlo kod imama Nesaj i Ebu Davuda od Bure, Burejde Ibn Husayna radijallahu tala anhu, da je poslanik Salasaleme naredio da se ubijaju određene vrste zmija, čak koje ulaze u kuće, zato što ovaj, mogu oslijepiti čovjeka dok pogleda u njih i mogu, a, de, mogu, znači, uzrokovati pobačaj embriona iz majčine maternice. Dok pogleda. Pa je naredio odmah ubijstvo te životinje bez traženja da ona izlazi iz kuće, jer od kućnih zmija se traže šta? Da iziđu. No, međutim, te posebne vrste one se odmah ubijaju jer bi time štetile vidu i štetile bi, znači, embrionu, odnosno djetetu. Kaže ibnu Kudame, u svom delu Mugniju u osmom tomu, kada bi žena koja je trudna popila lijek, odnosno a, a, tekućinu, Kojom bi, koja bi uzrokovala pobačaj djeteta namjerno, morala bi platiti gorla, a to je znači ova dija koja se plaća znači od 50 od 50 dinara. Ako je zabranjeno ubiti dijete koje je u utrobi u maternici, embrion, šta je onda sa djetetom koje je već rođeno? Nema sumnje da je ubistvo aći znači, djete pravi pravi zločin. Uzvišeni Allah te barekhtola kaže: "ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا." Nemojte kaže ubijati vašu djecu iz straha od siromaštva. Mi obskrbljujemo njih i vas. A u drugom ajetu kaže uzvišen je Allah, te barak je ota'ala, nemojte ubijati vašu djecu iz siromaštva, koje je već nastalo. Ha? Mi obskrbljujemo vas i njih. Pa pogledajte kako su došla dva ajeta. U prvom ajetu se kaže, nemojte ubijati vašu djecu iz straha od siromaštva, koje eventualno može šta? Da nastupi. Mi obskrpljujemo i djecu i vas. A u drugom ajetu kaže, kada se već desilo siromaštvo, nemojte ubijati svoju djecu i siromaštva koje je nastupilo. Mi obskrpljujemo vas i njih. Pa je zamijenio, pa je u prvom ajetu kaže njih i vas, a u drugom vas i njih. Zašto? Zato što u prvom ajetu se kaže nemojte ih ubijati iz bojazni od siromaštva. Mi obskrbljujemo njih i vas. Znači, njemu je obskrba kao i tebi propisana, nemoj ga ubijeti. Pa je spomenuo odjete prije čega? Prije babe. Ali se, i ovdje je bojazan došla od čega? Od siromaštva. Ali drugo majite, kada se već desilo siromaštvo, kaže, mi oskrbljujemo vas, ne boj se za svoje obskrblje. Znači, nećeš biti gladan. Vas obskrbljujemo, pa i njih. Pa je onda spomenuo djecu šta nakon? roditelja. Tako da je, braću moja, u Kur'anu, svaki harf i svaka riječ na svom mjestu i ima značenje zašto je tu i zašto nije došlo u drugom obliku, u drugoj formi, u drugom kontekstu. I takve su riječi stvoritelja, tebarak je o teala, znači, ovaj, a, a, a, kada, kada nam pojašnjava, jeli, kada nam pojašnjava naše, kada nam pojašnjava naše propise. I došla kod Buhari i kod muslima od Ibn Mesa, kod radijallahu teala anhu, da je pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je najveći grijeh kod Stvoritelja azza ve pa je rekao en ala lillahi nidda wa huwa khalaqak da učiniš Allahu te baraka ve druga a on te da mu pripišeš druga a on te stvorio znači da mu širk učiniš kaže potom koji grijeh Allahu poslanici pa je rekao da ubiješ svoje dijete iz bojazni da ne jedestomu to je znači odma nakon širka najveći najveći grije Zašto je nakon širka najvećih grijeh da ubiješ dijete iz bojazni da ne jedest oboma Šta mislite? Ko ima odgovor? Ovo vaš Bravo. Baš tako. Pitanje se veže za kader. Allah je to garantovao. O, I ti kao da kažeš, Allahu, dragi, jesti ti to garantovali? Ha, pitanje. To je, to je Musibe, to je Belaj. Pa se veže stvar za kader I za Laha Azevo žele obećanje da će, da je propisao svakom čovjeku šta? Da mu je propisao obskrbu. Kaže, potom koji je Laha upasniče grijeh, kaže da učiniš nemoral sa ženom svoga komšije. I došlo je u hadisu, u hadisima brojnim došla je zabrana ubijstva djece u ratovima. Da se djeca ne smije ubijeti u ratovima. To sve braće prava djece u islamu. To je sve hak koji je islam dao djetetu. Da se djeca ne smije ubijeti u ratovima. Pa su jedne prilike izišli ashabi kako je došlo kod mama Ahmeda i Tabaranije sa ispravnim lance prenosilaca da su izlišta sahabi u jedan pohod, pa su usput onako ubili u ratu, jeli, par djece mušičke. Znači, nije ciljano, nego su bili tu, pa su pobijeni. Kada je to čuo poslanik sallahu alaihi wa sallame, znači, je osudio njihov postupak, pa kažu, jel, Allaho poslanike, ila, muširke, kaže šta je problem, to su mušička djeca koga smo pobremušike pa im kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme znači odgovorom koji u ukorije nuništava svaku sumnju po pitanju propisa kaže wa hel khiyarukum illa aulad al mushrikeen kaže zar najbolji od vas nisu mušička djeca a, ti Omare i ti a, Osman i ti zar vi niste mušička djeca zar vaša ruta ne izbjeglo mušička Osim Abu Bekra, je li čiji su roditelji jedino su njegovi roditelji od četvor khalifa uh, primla Islam ob dvojice. Kaže zar vi niste videli mu šest kadijec? Kojim pravom ubijeti djecu? Jer ti ne znaš šta će to djete biti kada odraste, a djete se znači ne smije, ne smije ubiti. O idealnom udatu su i Radia be A i I kada znači živo žensko dijete bude upitano zbog koga je greha ukopano i poznati su jeli, hadisi događaj, i kako su to oni gnusno ukopavali, znači, a, a, kako su to ukopavali žensku djecu, pa je uzvišen je Allah te barak i otala žestoko osudio ovaj njihov postupak. I došlo je u priči žene koja se zvala El-Gamidi, je kod imama muslima, kada je počinila nemoral i priznala da je počinila nemoral. Rekao je poslanik sallam, i došla da se izvrši kazna, kaže, nećemo je bićevati Odnosno, kamenovati, a ostaviti njeno dijete malo da ga nema ko dojiti. A počinila nemoral, rodila dijete, dijete odakle? Iz nemorala, no međutim, dijete nije krivo, dijete sa tim nema ništa. Često se raspravlja u fikhu, da li je dijete nemorala, kakve propise ima i tako da li. Dijete nemorala nije krivo ni zašto. To je krivica roditelja a dijete neće snositi krivicu svojih roditelja. Pa kaže poslanik, sademe, nećemo, ga, nećemo je bićevati, ostaviti dijete da ga nema ko dojiti. Pa jedan od ensarija ustao i kaže Allahovu poslaniče, ja prihvatam dojenje, to jeste dojenje djeteta bit će obaveza moja i moje supruge, mi ćemo se briniti od djetetu, pa je onda naredio, pa je bićevan. Dale, ako je djete, odnosno ako je žena trudna, neće, neće biti bičevana, bojeći se, znači da to ne naškodi tu I po tome imam ne ovaj, navodi konsensu suleme. Navodi konsensu islamskih učenjaka u svom komentaru na muslimu sahi. A ako žena preseli, I dijete u stomaku, stomak se raspori izvadi se dijete, da se spasi dijete. Znači, dijete ima puno pravo u islamu, po svakom jeli, u svakom pogledu i po svakoj osnovi. Kako kaže uzvišenja Allah, te barak i tala, Omen ahjaha feke ma ahjana se džemijan. Ako oživi tu dušu jednu, kao da je sve ljude koji su na zemlji oživio. Islamski učenjaci se razilaze ako čovjek ima ženu kršćan. A govorili smo da ako ima kršćanku, da će biti griješan zbog posljedica bračne veze, a ne zbog samog ugovora. I žena mu ostane trudna i preseli. Dijete je musliman, a žena je nevjednica. Gdje ćemo ukopati? Pa islamski učenjaci razmatraju to pitanje sa islamskog aspekta. Gdje da se ta žena ukopa? Pa je ispravno mišljenje da će se toj ženi da se ukopati ni u muslimansko, ni u nevjerničko, nego u posebno mezarje. Čak su neki kazivali od islamskih učenjaka, i ovo je stav, znači, šehto samim te ime, ibn Kajma, ibn Hazma, imama mama Neuvija i drugi, da je lijepo da se za takve osobe napravi posebna makmara ili posebno mezarje. Znači, niti je musliman, niti je nevjerni u smislu, jeli, kada se gleda kao cijelina. Ne može u nevjerničko groblje zato što je šta? Dijete? Musliman. A ne može u muslimansko zato što je žena nevjernica. Pa mora biti posebno nešto. Čak domera je došlo u dajiv prde i kod abdorojezaka da će se ukopati u muslimanskom mezari. I to zastupa ima Mahmed. Ima Ahmed je mišljenja da ide ona ipak gdje? U muslimanskom mezari. Samo kaže u jedan a pri kraja mezarja. Ne znači nigdje na sredinu, nego znači najčešće na kakav zavlačak, ali uglavnom biva šta u muslimanskom mezarju. Iako je ispravno da će se napraviti posebno mjesto i onda se ta žena okrene leđima prema kibli. Naši se mrtvi okreću kako? Prednjim dijelom prema kibli, na lijevoj strani položeni, znači prema kuda? Na lijevoj strani na desnoj položeni. Znači, i položeni su na desnu stranu i okrenuti prema prema kibli. Žena, nevjernica, će biti okrenuta prema leđima prema kibli. Jel u redu? Biće okrenuta leđima prema kibli, položena na lijevu stranu i tako dijete biva okrenuto na desnu, na desnu stranu, položeno prema kuda? prema kibli zato što je kontra u stomaku. Pa upotpunio se šta dva sunneta, prvi je sunnet da se nevjernik ne okreće prema kibli, el to nije bila njegova kibla za vrijeme ovoga života, pa nema potrebe da mu bude kibla na nakon smrti. A djete, djete je musliman, pa će biti znači okrenuto prema pa će biti okrenuto prema kibli. Isto tako imamo brojne propise koji se tiču samog a, embriona. I o tome su islamski učenici govorili. Ja sam sa sobom donio, nisam ovdje poni ostala mi je vamo u sobi, u hotelu. Disertacija posebna magistarska vezana za propise o embrionu. Prije rođenja, dok je u majčnoj utrobi. Disertacija posebna napisana. Znači, koliko je, koliko je Islam vodi brigu o svemu? Sada sam na hađu kupio disertaciju magistarsku na temu propisi vezani za insekte. Propisi u islamu vezani za koga? Ne za ljude. Ne za, za insekte. Muha, pčela, leptir. Šta smiješ ubiješ Ima šesto stranica. Na te očistanu propisa šta je islam? Ništa nije ostavio. Ma farotna fil kitabi min šeji. I ništa u knjizi nismo propustali. Znači svega se islam dotakao i o svemu je islam govorio. I zato čovjek braću treba biti ponosan što je islam. Da ga ne mogu slomiti ni iskušenja, ni ono što vidi što se dešava pred njegovim očima od napada na islam ništa, jer islam je nešto sveto što će ostati a ljudi će biti i prolaziti. I oni koji se bore protiv islama koliko je bilo danas da preturate po deponijama uh, historije A, ne bi našli njihova imena nigdje spomenuta nego, nego u ružnom kontekstu. A islam i spomen islama ostaje uvijek, uvijek ostaje lijep. Pa mi nećemo spomenuti ove propise zato što bi oni bili zamorni za vas i možda se toliko ne tiču direktno samog odgoja, jer odgoj počinje nakon nakon rođenja, nakon rođenja djeteta. Iako su neki od celefa govorili, čovjek mu je došao sa dojenčem koji ima dva mjeseca, kaže, čovjek obični dojenče, Donio, došao sa dojenčetem i kaže uputi me, pojasni mi kako da odgojim dijete ispravno. Kaže koliko dijete ima ovaj. koliko je staro? Kaže dva mjeseca kaže zakasnio si kaže zakasnio si, nema odgoja što? Kaže koliko je to dijete puta zaplakalo da bi dobilo dojku je u redu majčinu dojku da jede pa je naučilo da kroz plać ostvari šta svoje žele I kad ti se zakasnio, ti se odmah pogrešio u startu sa odgojem. Pa je, znači, odgoj ta počinje svakako sa ženitbom majke, vjernice, ali pravi, znači, odgoj koji se tiče djeta, počinje, jeli, nakon, nakon, jeli, rođenja. I stoga su islamski učenjaci poveli velikog računa i pisali, znači, o o djetetu knjige. U ranijem, a i u kasnijem, jeli, periodu. Kada bi uzeli, recimo, primjer Akike, Akika u islamu ima brojne svoje propise. Čak je Imam Ahmed, kako spominju u knjige Hambelijskog Fika, dozvolio da čovjek uzme dug, da pozajmi, da bi napravio za djete Akiku. Kaže, molim, kaže da o Allah da mu bude u tome nagrada, ahja sunne, oživio je, kaže, sunnet. I nema, znači, nikakve smetnje da pozajmi, znači, sredstva za Akiku. Pa se kolju muškom djetetu dva, a ženskom djetetu jedno bravče. Kako je došlo u Hadisu? Kod, od Aiša radijalahu ta lanha, kod Buhari i muslima. I došla je kod Ebu Davuda sa lancem koga se spore islamski učenjaci od Ibnu Abbasa, da je rekao, zaklao je poslanik, svala Allaho sve nome, Hasanu i Huseinu, bravče, bravče. Pokoliko? Po jedno. Bravče, bravče. Hadis postoji raziloženje oko njegovog lanca prenoslaca. Dobro me slušajte, Allah, da je ovo svako dobro. U drugoj predaji koji bilježi Abu Šeih došlo je i bilježi s takvo Nesai sa ispravnim lancem da je zaklao dva bravčeta, dva bravčeta. Pa u se kaže šta? Bravče, bravče, u drugoj dva, dva. Prva je oko nje postoji spor oko ispravnosti, a druga je ispravna. I pradaj Ajš je ispravna kod Buhari i kod muslima da je za muško dva, a za žensko jedno. Možemo li kazati ovo je više je bilo puta se deši, desilo ova priča, ali događaje, pa se ponavljaju rivajeti različiti. Možemo li? Koliko se puta rodili puta Hasan i Huseinu? jedan put ili više puta. Sve kako da se ova priča ne može ponoviti više puta. Priča se ne može ponoviti više puta. Braćo, ovo je jako bitno. Kada dođete do određenih stvari gdje se razila za rivajeti. Na primjer, poslanik sva bio na hađu i razišle se rivajeti oko opisa hadža. Ne može biti sve ispravno, zato što je obavio hadž jedan put. I onda kažeš ne, U drugim nivajetima, naravno, što znači ako je očita od, od, došao je poslanik u to i to vrijeme sa mine, na primjer, ili sa arefata, krenuo u drugoj spredaj i kaže drugačije, ne može biti sve ispravno, jer je samo jedan put krenuo sa arefata. I jedan nivajet može biti ispravan. I tada se mora vršiti šta? Trđih ili odabir preferirujućeg mišljenja. A ovo je bitno, ponekad se mogu po mirpredaj da kaže više se puta od jedina stvar desila, pa je došlo jedan put ovako, jedan put ovako, jedan put ovako, Ili da kažemo, desala se greška od ravije, neko je prenosio u smislu, pa je pogriješio. Pa je pogriješio. Pa se kaže, zači u predaju Ajše, jedan put, jedan put, dva, jedan, dva bravčeta za muško, a jedno bravčeta za žensko. U predaju kod debu Šeha kaže se 2, dva, dva, a u predaju kod debu Davoda kaže se jedno, jedno, predaju Ibn Abbas. Pa i ta predaja jedno, jedno, ona ne može nikako biti snaga, znači našto što je, Ibn hatima razi, rekao da je ona murselu. A Ebu Hatimar razi, znači, on kada oceni hadis, nakon njegove ocene, teško je doći popravljati ga. Teško je doći popravljati ga. Ebu Hatimar razi, braćo, imao je knjigu, ima knjigu, njegov sin a, koji se zove Ilal, Ilalul Hadis, ispominje, znači, tu a, a, mahane hadisa, Najveći slušenjaci danas hadisa na jednoj stranici mogu ostati po nekoliko sedmica, ne mogu shvatiti što je govorio. Znači, takva je knjiga. Jedan mi je profesor rekao, kaže, on je pravi šeitan za ovoga učenjaka. Ne želeći da ga šta? To nije pogreda braću. To kada ulema lemak kaže za nekog ravio da je šeitan, to je pohvala. U smislu da je znači ima znanje i da pamti. da Kako tebe šeitan nikad ne pusta na mir? Jesi kad miran rahat jedan dan da ti nije nečim došao novim? Ne, ne ostavlja te, on ne zaboravlja tebe, uvijek te ima, znači on pod prismotrom, njegova lupa je stalno za tebe. I gleda samo momena tvoga, nema ali tvoga kafleta, da ti priđe. Pa je to pohvala. Kada kaže se zaraviju da je zmija, to nije negativno, to je pohvala za zmija, je drugačije, šta je? Negativno, je tako? Obično ljudi kada se žale na punicu, nazovuje tim imenom, je tako? I želi je time pogrditi. No, međutim, kada se kaže za raviju da je zmija, znači se da je zmija, kod arapa je bila zmija, u dolini. Zmija u dolini spava i niko dolini ne smije prići zmije. Svako za obilazi dolinu. E, takav je, kaže ravija, tako čuva hadise poslanika, salallahu alihi valihi vselem. Pa imamo, znači, ovdje različite rivajete koji su došli po pitanju po pitanju, jeli, uh, klanja A kiki. Hadis su mutabater koji govore da je za muško dijete dva, a za žensko djete jedno ramč. Dokova jedan hadis je došao onako na staklenim nogama jedva stoji sam po sebi, tako da ne može biti snaga ni podrazno ispred ovih hadisa. Najviše našta bi mogao ukazati ovaj hadis jeste da je dozvoljeno za muško jedno, a za žensko jedno. To je najviše našta bi mogao ukazati hadis Ovi hadisi poispravom mišljenja mursel ne ispravan tako da je preče uzeti vjerodostojne hadise koji su jasni znači po ovoj po ovoj temi i to je mišljenje izrazite većine islamskih učenjaka. Potom se obrije njegova glava i podijeli se sadaka u vrijednosti od a, znači težine kose bilo u zlatu ili u srebru. Bilo u zlatu ili u srebru sve je dozvoljeno i nema smetnje. Iako je u srebru podjela bolja zato što su hadisi jači koji govore o podjelu podjeli ovaj uh, sadak je u vrijednosti srebra tako sam čuo od šeha Mešhuraj bin Hasan al-Selmana hafizahullahu ta'ala U vrijeme jahilijeta kada bi dijete to zaklada kiku sa krvlju od životinje mazali bi njegovu glavu pa je došao islam i dokinuo taj ružni običaj je krv ovaj te čist pa je rekao poslanik sallallahu alayhi namažite njegovu glavu za Feranom, a to je vid miska, ili vid mirisa za Feranom, kako došlo kod Ebudavuda i mama Bejhekeja sa ispravnim senedom, i došlo kod Ebezara u ispravnom rivajetu, u kome kaže poslanik, sa osnovno me kaže na mjesto krvi stavite haluk, a haluk je opet miris posebna koja se dobija i za Feranom. Dalje, pitanje Ezana došlo je u predaj Ebu Rafje koji bilježi Tirmizijima Mahmed i Ebu Davud i kaže Tirmiziji Hakim da je vjerodostojno da je poslanik Salasalem proučio Ezan u desno uho Hasanovo. Znači, to je učenje Ezana. I uče smo spominjali, znači, ovaj, šta je to u stvari život čovjeka i koliko traje. I da je učenje Ezana pohvalno da bi dijete prvo što čuje da bi to ovaj bila riječi teuhida. Jer zaista kada pogledate znači, Ezan i riječi koje su Ezanu vidimo znači da je tu sadržan teuhid u potpunosti. Pa je došla predaja koji su cijelni ispravno neki islamski učenjaci poputi mama Tirmizije i poputi mama Hakima A vidimo ovdje da je a, da ima jedna skupina učenjaka koji su odbili ispravnost ove predaje. Pa kaže imam Zehebi da ove lance prenosilaca ima Asim ibn Ubejdillah, ibn Asim ibn Umar ibn khattab Jedan od potomaka Omara ibn al-Khattaba koji je a, bio daif i je bio nepouzdan kod islamskih stručnjaka. Tako je rekao Imam Zehebi, tako kaže Imam Al-Munziri. Znači nisu prihvatili ocijenu imama Tirmizije, koji je rekao da je hadis šta? Sahe, nisu prihvatili. I ovoga Asima, Ibnu Ubudillaha, Ibnu Asima, Ibnu Omera, Ibnu Al-Hataba, slabim su ocijenili. Mnogi učenjaci, između ostalih, <clears throat> Imam Malik, Ibnu Ma'in, Ibu Davud, Iennesaj, Ibnu Saad, Ibnu Ujejne, Ibnu Hatimar-Razi, kaže Imam Bukharija da je munkerul hadis. Munkerul hadis znači imam da je imamo nikako i Ibnu Huzeime, i Dare Kutni, i drugi. Znači vidimo, najveći imam je umjeta da su šta odbacili ovoga ravija. Pa je ispravno da je ovaj hadis dajif, da nije isprav. To je sa strane, odakle? S koje strane? Molim? Hadis može biti dajif ili sa strane lanca, prenosilaca ili sa strane metna, teksta hadisa. Pa smo pojasnili njegovu slabost sa koje strane? Lanca prenosilaca, jer Asim ibn Ubiljahimo, Asim ibn Ubiljahimu, Asim ibn Ubiljahimo, Hatabja, Daif, nije vjerodostojano vidimo, znači, kod imama Buharije kada se kaže munkerul hadis, to znači, da, ravija koji je potpuno slab. Ne smiju se ni podraznu, njegove predaje prijatelje. Da vidimo sada kakav je metn hadisa. Tekst hadisa kakav je bio. Jer ovaj hadis smo da se je događaj mogao desiti šta? Samo jedan put, ja u redu. Da vidimo tekst hadisa, ovako ga prenosi u ovim verzijama ga naredim, prenosi. Asim, Ibn Ubeidillah, Ibn Asim, Ibn Omar, Ibn Khaltav. Prvo kaže da je učio Ezan u uho Hasanova. Pazite dobro, u uho Hasanova. Druga predaja da je učio Ezan u uho Huseinova. Treća predaja da učio Ezan u obadva dva Hasanova uha. I četvrta predaja da je učio Ezan Hasanu i Huseinu i da je tako naredio. Vidite koliko je šta različiti, verzija došla. Što ukazuje da ovaj ravija nije mogao prenijeti i nije mogao zapamtiti ispravnu predaju. Pa je mahana u lancu prenosilaca i u samom šta? Metnu hadisa. I to je to ukazuje znači na slabost njenu da nije jaka i da je ocena imama tirmizije, cijeneći našeg imama tirmiziju i, i jednog od najvećih hadijskih sušnjaka nije precizna. Niti ocena imama hakima koji je svakako bio slabiji od imama tirmizije u u ocenama, znači u ocenama hadisa. No, međutim, kažu malikijski, šafijski, hambjelijski učenjaci da je to pohval, da je to mustahar, vraćajući se na hadis. Dok ono što se razumije iz riječi hanefijskih učenjaka jeste da ezan ne treba učiti. To je stav hanefijskih učenjaka. A hadis je daif. A hadis je daif. I Allahu Teala, alem, da je prečene raditi po njemu. Da je prečene raditi po njemu, znači da je preče šta? Kako sad to? Kako sad to mi naučili da treba i sada ti kažeš da ne treba? Vraća moja čovjek uči za života dok je živ. I ponekad će doći cijeli život učiti. Učiti biti sa znanjem i biti alim u umetu poznat i da možda u zadnji svoji mjesec dana života ispitiva pitanje vezano za abdesno. To nije daleko. Znanje je takvo, nema granica, nema dna, more bez dna. I zato kada čovjek kaže, alhamdulillah, ja sam naučio, takav je za četvrtek bira. Takav je za dženaze, on je meit. On je završio. To mu je dovoljno džehla što kaže, ja sam naučio. Mi govorimo ovdje sada, riječi su precizne, naučne. Kakav je lanac prenosilaca i kakav je metn hadisa. Šta kažu hadijskih stručnjaci? Fakihi su govorili na osnovu čega? Hadijisa. I većina fakija nije se bavila, ili većina, da kažemo, jedan dio dobar fakija, nije se bavio tim detaljnim istraživanjem mladnaca prenosilaca. Nego hadijs dok nije bio lažan potpuno i tako dalje, mnogi su hadis korišteni u fiku. No, međutim, nama je nužnost ovdje da se vratimo, šta su nam govorili hadijskih stručnjaci? Pa ovdje imam Buharija sudi, I ovdje sudi Ebu Hatim al-Razi, i ovdje sudi Dare Kutni, a ne sudi Fakih. Jer je osnova šta ovdje? Ono što su Fakihi kazali ili ono što su rekli muhadisi? Muhadisi radi se o hadisu, je taj hadis i taj postupak koji smatrate mustahab je došao iz hadisa, pa se moraš obratiti, kako oni kažu, farmaceutu da ti kaže šta. Jel u redu? Farmaceuti, Su ti koji znači ovaj eh, oni su ti koji daju lijeku stvari, ali ali ali ali doktori zači za za za oblast hadisa to su to su hadisi. I oni govore tako da je hadis daif, nije ispravan. Jeli, po ispravnom mišljenju kod islamskih učinjaka hadisa. I došlo je. Ne možet im ko to uradi? Hajmo ovako. Uradi, čovjek ipak proučesan. Baćemo ga sputati novotarov. Nećemo. Ko proučija san? osnovnično na, na ovaj hadis, koga su neka ulema ga prihvatila, poput imama tirmizi i hakima, i veliki broj fakiha većina fakriha kazala da se radi po njom, nećemo smatiti na ovo to, Bože se čuje. Ima otvoreno, ali kada se gledaju znači, te finese, i kad želi izvući propise iz vjerodostojnog hadisa, onda kažemo hadis u učenju je zana, nije vjerodostojen. Dalje, došlo je od Omara ibn Abdel Aziza, kod Abdel Reza, kada je on to radio, a Omer ibn Abdel na da je on to radio. Ovaj. No, međutim, predaj je apokrifna. Nije ispravna, znači, ni od njega da je on to činio. Došlo je u predaj od Ibna Abasa, da je poslanik Salosarame proučio Ezan u desno uho Hasanovo, a Ikamet u lijevo uho. U prvoj predaj spomenuti šta? Samo? Ezan. Sad dolazimo do kamet. U, u ovome lanicu prenosilaca Imaju tri mahane. Imaju slabe ravije. Prvo ima El Hasan ibn Amr Esedusi za koga su neki učajnic kazali da je lažov. Da je šta? Lažov. I imate u ome lancu prenosiraca Muhameda ibn Junusa koji je metruk. Potpuno slab. Ni pod se njegove predaje ni štavne predaje. Ne smiju se prihvatiti pa je blizu, oni između slabog ravija i lažnog. Znači, potpuno slabo, Od njega se nismo ništa prihvati, niti se njegove predaje mogu pojačavati, svodno, pravilima Hadisa koji su postavili o pojačavanju Hadisa. Nismo joj se nikako pojačavati. Kad bi došla sa deset različitih puteva i deset različitih ravija, koji su potpuno slabi, ne mogu se predaje šta? Pojačavati, zato što su potpuno slabi. I došlo je u Rivajetu kod Ibn Sunija i Ebu Jale A, da je od Husejna, radijel Allah, da je poslanik, sa o rekao kome se lijeto tu proči ezan u desno uho, a i kamet u lijevo uho, neće mu nauditi umu sibijan a to je džini neće mu nauditi u ome lancu pronostalca ima Jahja ibn Ala, za koga Imam Ahmed kaže da je lažov ima Mahmed kada ti ocjeni raviju, to ti je dovoljno. I u njemu, u ome lancu prenosilaca, i šehe Albani kaže da je hadis lažan, da apokrifan, i u njemu ima isto lancu prenosilaca, ima Merovan ibn Suleiman el-Gafari, koji je potpuno slab, kako kaže imam el-Bihak. Znači potpuno je šta? Slab. I to su predaje koje govori o učenju čega? I kameta. Prva predaja kod Tirmizije nije spomenula učenja čega? i kameta, samo je zanak. Tako obraćio da je učenje i kameta baltil zabranjeno šarijatski. Znači, slobodno možemo kazati, ne smiješ proučiti kametu u lijevu. Jer je hadijs koji govori o tom je batil. I to je ibadet. A za ibadet treba šta? Molim? Dokaz. Za ibadet treba dokaz. Ne možeš se ti približavati Allahu te barak je od bez čega. Bez Bez argumenta. Dijete se rodi na novo i staviš ga iz predstavlja i kaže, sada ću mu prušiti jasim. Ili uredno? se ovaj naši. Ovaj, naša naše mase, kada će jasim mrtvom, ne živom. neživom. Ovaj. I kaže, ja ću mu sada prušiti jasim radi bereketa. Ili nekakvu posebnu dovu. I slično tome, kažemo to je pogrišno to je zabranjeno. To je ibadet. A ibadet treba argument ti sjednik opće svoje posle podne prouči Asin sam radi badeta, radi nagrade. To je kuralno dozvoljeno, lijepo ga ušao svako vreme ali da ga učiš povodom djeteta i tako dalje, nije ispravno. Treba argument. Argument koji govori u učenju i kameta je baltil, ne ispravan lažan ili potpuno slab u najmanju ruku, tako da nije ga dozvoljeno praktikovati. Jesi. Što se tiče nadjevanja imena djetetu, to se daje prvi dan ili sedmi dan, postoje argumenti za jedno i za drugo. Ja mu dao prvi dan dok se rodi ili čekao sedmog dana, nije sporno, sve je to inšanotela ispravljeno. Isto tako, pravo djeteta na Havanu, a to je skrbništvo djeteta nakon, znači, rastave roditelja. Pa je djetetu potrebna znači njega i pažnja pa je s te strane majka preča nego otac. Kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Amra, da je došla jedna žena poslaniku sallallahu alaihi vseleme i rekla mu Allahov poslanića kaže, ovo moje dijete koje sam nosila, moj stomat je, kaže, bio njemu boravište. I moja je dojka njemu bila izvor sa koga se napaljao. Jevo. I kaže, moja soba mu je bila sklonište. I je sada babo njegov, a njen muž, ne kaže moj muž, nego babo njegov, razveo me i hoće kaže sada da uzme to dijete, kaže, da ga istrgne iz mojih ruku. Tako kaže. Izrazila se tako zato što majka, znači, voli dijete i želi da bude kod nje. Pa je rekao Rasulullah s.a. En ti je haku bihi malim tenkihi. Kaže, ti si preča da bude dijete kod tebe dok se ne udaš. Ti si preča da bude djete kod tebe dok se ne udaš. I došlo je u predaj kod mama Ahmeda i Tirmizije i mama Hakima odrebu je juba, da je poslanik sa osvrame rekao ko razdvoji između majke i njenog djeteta. Ko razdvoji majku od njenog djeteta Allah će razvojiti između njega i njemu najdražih osoba na ahiretu. Subhanallah. Pogledajte znači prava djeteta. Allah će kazati takvu osobu da će na sudnjem danu biti razvojeno od onih koji najviše bude volio. Pa kada se uda žena, tada gubi pravo šta? Hadaneta. Ili da se ona brine o djetetu. Zato što je ona zapošljena sa mužem. Treba oko muža brinuti, je Tako, treba igrati oko muža i treba vrijeme gubiti oko muža. Tako da nema vremena, znači, da se brine o svome djetetu. Pa tada prelazi, iza, znači, to pravo u ruke njene majke ili ovaj znači uh, u ruke znači nene majke, to je jeste uh, nene potom u ruke sestre to jest sestre od koga od djeteta sestra od djeteta znači da mu bude tetka je to je kod hanefija je kod šafija je kod hanbelija potom dolazi kod njih tetka, znači, sa strane, jeli, majke. I to je tako kod džum Pa kada dođe do godine sinu temiz, a to je godine kada je djete razlikuje, kada razaznaje, tada se, i kada više nema potrebe, znači za majkom, u smislu da se brine o njem, tada se napravi poseban medžlis. Posebno Međlis, kad dija dođe i dijete izabira. Sa kim će biti? Izabira između koga? oca i majke. Izabira između oca i majke. Ne mora znači da će se uvijek prihvatiti za čije odluka djeteta. Jer ponekad, i da će imati uvijek pravo roditelj da bira, možda je jedan roditelj pokvaren, pre pa zaslužuje nikako, gubi to pravo. I kako je bilo ko Selefa da je jedne prilike dijete tako biralo između oca i majke, pa izabralo oca. Pa reklamajka kad je upitaj dijete zašto je izabralo oca, zašto nije majnu izabrao. Pa kaže, kad je ja ga pitao, dijete kod djete ne za sakriti. Kaže, pa kaže stalno me tera u džamio i da učim pred Kur'an i da pišem hadise i da pamtim, a kaže kod babe se samo igram, ništa ne traži. Pa je reklamajka kaže vrati ga nazad. Pa je dijete prišlo, vratilo se ponovo majici. Još neka ti mama Tirmizi, kod je mama maj bude Aude, Nesai se sa ispravne lancea pronosilaca, kako kažu hadijski stručnjaci. Od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da su se muži žena posvaćali, rastali se i došli su kod poslanika, salallahu alejhi da im presudi kada je upitanih o djeci. Pa je rekao poslanik, salallahu alejhi ve selleme: "O djetčače, ovo je tvoj otac i ovo je tvoja majka. Uzmi za ruku jednog od njih dvoje. Koje želiš, izaberi sebi?" Pa je uzeo za ruku svoje majke, pa je otišao sa njom. Pa je otišla. Znači djete ima, šta, pravo izbora. Djete ima pravo izbora. I došlo je u predaj kod je mama Ebu Davuda i kod Nesaji, kod je mama Edu Labija sa lancem da koga kaže Šeh Albani da je vjerodostojeno ibn Sinana, da je on primio islam, a njegova žena nije htjela primiti islam. A imali su kćerku. Pa su došli kod poslanika samo samo da presudi. Pa je rekao jednom da sjede na jedan kraj, drugom na drugi kraj, A on je stavio curicu sebi na stigno, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa je rekao njima dvoma, pozovite je. Svako zove sebi, dođi meni, dođi meni. Pa je curica krenula majici, pa je poslanik sallata rekao, Allahummehdiha, kaže gospodar u puti Pa je napala puta, stala i vratala se otcu. Pa se vratala nazad otcu, radi Allahu ta'ala anhu. Rafi ibn Sinan, pa je tako pripala znači ono odnosno boljom roditeljom. Braće moja, ovo čovjek kada vidi stvarno vidi lepotu islama, ovo je samo jedan dio. Znači ovim propisima se mogu pisati knjige. Knjige, knjige se mogu pisati. Ali kada vidite znači koliko je islam vodi računa u ljudskim prajima, o svemu. Ovo mu besumlje daje, znači, volje i snage da se zalaže za Islam i da radi, da ga ne može ništa na tome putu spriječiti, niko, niti umoriti i tako dalje. Jer zna zašto se bori. Bori se, znači, za najveću pravdu koju je ikada spoznalo čovječanstvo. Pa danas ovi svi što se slomiše jezike svoje, polomiše priđajući od djeci, kako djecu treba paziti, kako djeca imaju slobodu. Pa djeci u sedmom razredu dijele u evropskim zemljama šta ima pravo da radi. Između ostale njemu pravo je kada ima 15 godina da može doći u kojoj doba dana želi noć kući da nema roditelj pravo da ga pita. Ako ga pita, ovaj mu pozove 122 ili 133, nije bitno šta. Uglavnom doći će mu posjeta. Nema nemaš ga pazite, nemaš ga pravo pitati gdje si bio. Ako ga upita što je uz, uzurpirao se njegovo pravo, a to je pravo njegovog slobodnog izbora ko da će ići, nemaš ga pravo kao što komšija tebe nema pravo pitati kad dođeš u dva sata i uđeš gdje si bio, tako ti nemaš svoje pravo da te pitati. Ništa. A o hanumi da ne govorimo. Et, I to su prava koja se nude djece. Pa ovo su prava. Ovo su prava. Odgoji djeteta, nudi mu, garantuje mu njegovu sigurnost dok je malo i garantuje ako Bog da uz Allahu pomoć njegovu budućnost znači kada kada porasne. Isto tako pravo jetima, jetim je zači, djete koje je izgublo oca. Izgublo oca to je jetim, ovaj Ili izgubio je oca i majku, nema jedno drugo. Dok je kod životinja, braćo i jetim, životinja koja izgubi majku. Zato što se kod životinja, životinja brine o obskrbi. Majka. Majka je ta koja ide i donosi obskrbu, babu uživa. Jeste vidjeli lava ikada da on lovi tamo, kad gledate one emisije? Da lav ide da ništa nego sve su one labua ili one lavice, Ovaj. One su te koje idu i love i onda on samo dođe na gotovo, rastira ih. To je kod čovjeka je drugačije. Čovjek je taj koji se brine o obskrbi i zato kada babo preseli, djete biva jetim. Do, Dokle biva jetim? Do punoljetnosti. Lajut me badel bulug, kako kaže Rasulullah Salao Sreme. Nema siromaštva nakon punoljetstva. No gotovo, se nisi više siromašan, možeš raditi. I možeš sam sebi, znači, koristiti. Jeste. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إن نموت تسى približavati metku jetima osim na najbolji način šta je najbolji način kaže mu Fesiri, najbolji način je da taj metak čuvaš da ga niko ne prevede da ne uzima to je prvi stepen a drugi stepen je da ga umnožaš da ga obrćeš. da taj metak raste i da biva veći jer tog iz tog metka treba da zekat zekat iz metka jetima se daje I iz metka malog eta se daje I iz metka lude osobe se daje zekat se ne opraštali kome. U tom pogledu. Pa je treba taj metakra, to je bilatihi ahsen, samo na najlepši, na najši, znači. Innallezina yakuluna amwalal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslun as'ira. Sa oni koji jedu je tima nepravedno, oni u svoje stomake trpaju vatru đehnemsku i u njoj će ili završiti. I upozorava se poslanik Salasana mali da će biti Ovaj, da, da se čuvamo sedam nevićih grijeha, od njih je u i da se jedu, šta? Nepravedno imajci ljetima. I upozorio nas je i opredovanost da će čovjek biti u džernetu sa Resulallahu alaihi wasallam kao što su ova dva, kao što je palac, kao što je srednjaki. I kaže prst, ko bude se brinuo o ljetimu? Ko bude se brinuo, jeli, o ljetimu? I zato je rekao Ebu Zeru radi Allahu talanhu kako biližava muslim, kaže o Ebu Zeru, kaže ti si daif, ti si slab. Ebu Zara, ti si slab. Nemoj, kaže, nikada prihvatiti da budeš odgovoran za dvojicu, da im ti budeš, znači, ovaj, u bilo kom pogledu nadređeni i nemoj, kaže, prihvatiti, kaže i metak je tima. Ko je slabo? Ebu Zara. Priča Ebu Zara i njegovog Islama je čudna. Znači, kada bi se svi danas, ovi najjači, što smatruju jakim, skupili, ne bi podnijelo ono što Ebu Zara podnijel. Mjesec dana da živi u Haremu, i da pije samo vodu zemzem. Ništa drugo nema. I kaže, toliko sam se ugojio da su se onaj slojevi sala oko mene počeli stvarati. Od zemzema. Mjesec dana čeka da primi islam, da vidi poslanik. Ne smije niko kazati ko je poslanik. Ide lijevo, ide desno. Pa je nakon toga dobio žestoke batine. Sada je bio plav. Na, što je namjerno izvišao pred mušike i govorio riječi. Ali mu kaže Rasulullah, sada sam je šta? kaže ti se daif, ti se slabić. Subhanallah. Zato što je to braćao velika odgovornost. Tovo nam ukazuje, znači kolika je odgovornost da čovjek prihvati da se brine o imetku, o imetku je li je tima, koji nema pomoćnika i zaštitnika mimo Allaha, tebara, tebara, tebara, a on je dovolen kao pomoćnik i kao zaštitnik. I došlo je u hadisu, koga bileže Imam Nesai, Imam Ibn Mađe i Imam Ahmed. Od Ebu Horeni, radijallahu talanhu, da je postanik, salose na mene, kao Allahumma inni uharriju haqq al-dha'ifayn. Allahu dragi kaže ja kaže uharriju prava dvije osobe. Pa je rekao al-mar'ati wal-yatim, žena i jetima. Uharridju, u Uharriju u rafsukum znači da upozoravam žestoko na prava tih ljudi. Ah, dobro pazite na prava tih, upozoravam na tih ljudi to vam podcrtavam i podlačim, da dobro pazite prava čega? Žena i jetima žena i etima. Pa su to znači sve argumenti koji ukazuju na veličinu ove naše vjere, ovaj, kako se brine o ljudskim pravima i posebno o pravima djeteta. Pa neka je zahvala našem istoritelju da je tabarak na početku i na kraju koji nas je učinio muslimanima. I molim da tabarak je otala da nas učvrsti na haku i na istini i da na nas na riječima la ilaha ina Allah, Muhammedu Rasulullah, Allahu Teala Anem wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmai. And then your father Cause who used to hold you and clean you and clothe you Who used to feed you and always be with you When you were sick stay up all night hold